З цієї поїздки мені чомусь особливо запам'яталось таке. На узгір'ї, де стояли невеликі, але дуже гарні будинки, осторонь чиїєї садиби росло чимале сливове дерево. Власне, воно вже не росло, було старе, сукувате, але доволі високе і з товстими гілками. На дереві сидів хлопчик і непорушно вдивлявся поза проорану смужку кордону, кудись на чеський бік. Хлопцеві було років 10-12. Я годину гуляв з гір'ям, а хлопчик у тій самій позі сидів на дереві, щось вишукуючи сумним поглядом там, за кордоном. Наступного дня я побачив його на тій самій сливі і в тій самій позі. З печального виразу обличчя можна було зрозуміти, що там, за ретельно проореною і заволоченою смужкою, жив хтось дуже дорогий для нього, може батько чи мати». Я, звичайно, не наважився розпитувати в нього про це, але вперше побачив людину, яка гірко тужила за батьківщиною. Потім я згадуватиму цього хлопчика і в Мордові, і на Уралі, і в Америці. Він стане для мене живим образом ностальгії, її уособленням. Хоча мій поетичний доробок був невеликий і невисокої якості, але з волі Кагановича я став модним поетом. Мені вдалося порівняно легко домовитися про видання книги-віршів в Ужгородському видавництві, і вона вийшла там друком уже наступного року. А найбільше мене здивувала і порадувала телеграма зі спілки письменників України від Леоніда Серпіліна. У ній мовилося про те, що я призначений відповідальним редактором журналу «Дніпро», і мені належить негайно повернутися до Києва, аби розпочати формування колегією пригадуючи малий бідон, наповнений ужгородською олією, з яким я повертався додому. На Східній Україні все ще панував голод. До речі, слід згадати також про зустріч в Ужгороді з моїм взводним із періоду служби в кавалерійському полку, тепер уже капітаном Котком. Він запросив мене додому і щедро пригощав вином, привезеним із відряджень. Про те, що робив у відрядженнях, він мені не розповідав, а я не розпитував, бо й так легко можна було здогадатися. І я ще раз подякував долі, котра вчасно вивела мене з Беріївських казарм. Номенклатурний злет Журнал «Дніпро» належав Центральному комітетові комсомолу України, отож і його редколегія формувалася саме там. Першим секретарем ЦК комсомолу України був тоді семичасний другим – Шевель, а третім, тобто секретарем з пропаганди, Лідія Гладка. Самичасного з посади керівника українського комсомолу незабаром забрали до Москви, де він очолив комсомол Всесоюзний, а після 20-го з'їзду Компартії Радянського Союзу Хрощов зробив його головою КДБ. Шевель доріс до завідувача ідеологічного відділу ЦК КПУ, а згодом став міністром закордонних справ Радянської України. Гладка так високо не піднялася. Після роботи в Комсомолі вона очолила райком партії в одному з районів Одеси. На прикладі цих трьох постатей легко зрозуміти, що ЦК Комсомолу, по суті, був полігоном для бойової підготовки партійних кадрів високого рангу. Так, саме бойової, бо все життя країни в сталінські часи ділилося на всілякі фронти – сільськогосподарські, промислові, ідеологічні, тощо. І людей, як відомо, Гинули не менше, ніж на воєнних фронтах, тільки гинули вони не в окопах і атаках, а за колючим дротом та в Беріївських катівнях. Я тут забіг наперед, події, які мені належить висвітлити, відбувалися в 1947-48 роках. До рідколегії війшли. Уже тоді лауреат Сталінської премії Олесь Гончар, Дмитро Білоус, Андрій Тріпільський. Гончар очолив відділ прози, Трипільський – відділ критики, а Білоус отримав посаду відповідального секретаря. Треба сказати, що Олесь Терентійович виявляв неабияку зацікавленість журналом. То був час, коли до літератури широким фронтом, скористаюся з тогочасного штампу, входили вчорашні солдати і командири. Само собою зрозуміло, що ми з Гончаром, ще не звикнувши до цивільного одягу, бачили свій моральний обов'язок у тому, щоб підіймати літературний шлагбаум перед недавніми окопниками. За три роки нашої роботи в журналі до спілки письменників прийшло стільки фронтовиків, скільки здатних до літературної діяльності людей війна залишила живими. «Мене не покидала надія, що раптом з'явиться Євген Пустовойтов, або надійде якась звістка про нього чи бодай кілька віршів». Я міркував так. Євген обрав для себе військову кар'єру, тому же служить у кадровій армії і йому, як і мені колись, не довіршив. Та якщо людині дістався поетичний талант, вона ні за яких умов не утримається від римування.